Ahoan Ahoan Ahoan bilori gabe Euskal Eda Bideen eman kizuna Euskal Eda Bideen eman Gaurko gomita Anaiz funosas Egunon zule eta ikusle egusiak hemen gaituzue beraz zauan bilorik gabe emanaldiarentzat hilabetean behin euskal Edbideak eskentzen dugun. Eman kizun edo elkarrizketaren zat, hemen gira Txato Berriatik, PP Euskal Iratetatik, Peio Herri Aztekaritik eta Nia Orpantxika kanaldudetik. Eta gure parean dugu Anaiz Finozaz, ongi et ongietori eta lehenik galdeginen dauzugu uh, zure burua pixka bat aurkestea. Beraz, ara, Nia Anaiz Finozaniz, gau hemen bakibidearen izenean, Bakibidea zer da, sortu berri den uh, gizarte uh, zibileko uh, tresna bat. Bake uh, alde uh, lanean ari den uh, tresna bat. Uh, Taldetipi bat uh, momentukot kotz, bost uh, kidez usatua dena, eta aieteren biharamunean sortu zen uh, uh, taldea. Jango uh, nuke bere helburu uh, ahondien dela, irekiden prozesu untan, uh, gizarte zibilaren parte hartzea, behmatzea, gatazkaren konponbide untan, eta gizarte eraikitzea uh, eraikitzea prozesu hori. Nor no, zistezu zen talde hori? Bada pixkat uh, denetaik, eh? badira uh, eragile batzu, hor dienak uh, eragile gisa, sindikatak direnak, Uh, alderdi politikoak, uh, giza eskubidean inguruan ibiltzen diren uh, taldeak, eta geho, uh, uh, pertunak gisa eto hori direnak. Alor, ez du eran nahi, uh, uh, kar, duten karguagatik hor uh, direla, baina gaur egun ez dutena, hoien uh, egituren uh, babesa. Eta ojatzen ratxe maiten ditugu... Uh, haute txi uh, batzu, edo sindikalista batzu, aur behar baina izinukete, sarnadina detailea hondiagoetan, gituretan. Ba momentuan uh, sindikatetan zef dite zante bada lab, bada solider, uh, gero, badira uh, CGTko sezeteko uh, kire batzu, horiek eh? emandeza hon dira aipatzen dituen uh, pertsona hauek, sinesten dutena, bake prozesu hontan eta horien uh, egiturak ere uh, izan behar duen eraginean, baina momentukotz horien uh, taldeak uh, zutena onartzen gero bada uh, AB, bada sortu bada NPA uh, badira berdetako uh, autetxi uh, batzu uh, autetxi uh, komunista bat ere bai partido uh, partidogoseko uh, kide bat ere ordena ZIMAD egitura ordena, baita ere LDH uh, baiona, jakin behar da bakibidea Aztapenetik uh, LDH Franz uh, egituraz uh, babestua izan dela eta beti sustengo oso okan dugula taldo eta gure uh, egunerokoan uh, laguntzen gaituena. Uh, sortu, uh, bah, egira, bantziko ditute eh, uh, tartean, me, ala, piskat uh, zer den dugun uh, espektro hori, eta uh, bakibidea sortu denez, ala ere, aldi oro uh, antolatu dugunean uh, dela manifabat, dela uh, prentxaurreko bat edo foruma, zentak gehiago ola ezagutuak izan gira bionako forumarekin, beti lortu dugu uh, ukaiten prentxaurreko, uh, Politikan eta ango nuuka hautetsi uh, uh, zabal hoogen babesa gure ekimenean eta eta sustengoa. eta ja da baiunako forma izan dela hoje adierazle, bai parte hartzean uh, baita haintasunean. Bizka bate bake bide hori izenak berak e, gogoratzen digu beste bat, haiete bi urte dira haieteko adierazpena izan zenetik, Eh, behar ba, komuniko litzai dake azaltzea, zerba da nola iritsi zen aietera, eta zein da adierazpen horren garrantzia? Ai, beraz, aiete, uh, aieteko deklarazioa da. Eh? Aieten egon zen, nazioarteko konferentzia bat, 2008ko uh, uriaren amazazpian. Bertan, uh, parte hartu zuten uh, nazioarteko pertsalitate uh, importante batzu, uh, adituak direnak bake prozesuetan eta uh, lortu zen biltzen Euskal Herr osoko uh, ez eragileak baizik eta bakea egin nahi duten uh, eragileak. Nola posible izan den uh, aiete, uh, badira parametro hainitz. ulertzeko nola pos izan den olako egun bat egoitea uh, eskualegian, uh, Egon zen negoziazio xaiakeraren, uh, uh, aburketaren ondutik. Ezkerra bertzaleak egingo du uh, gogo uh, uh, uh, eta xakon bat. Prozesu horren baitan beti ere ber bultzatzeko eta ber dinamizatzeko uh, hori dena. Eta aparte, eta behatez ere azken negoziazio fasetik, nazioartetik egongo da uh, talde bat talde bat lanean Euskal Egiari begira eta talde bat lanean eh, nazioarteari begira eh, beggiz denek eman dieza jogunsantza eh, bat bakeari eta batez ere eh, adierazzteko eh, egi, dagoen egin gaagititasuna eta laguntzeko eta metodo bat emaiteko eh, eh, gatazkararen konpo bideo honi. Orduan iritsiko da haiete, eh bost pertsonalitateek eh, bultzatuko dutena hauen artean eh, kufianan aite izan da para da eh, ideitrukak eta iteko eh, bai eh, bertan sidenen artean bainan baita ere nazio komunitate hori eta eh, eragileen artean eh banan banan egun ziren alde bikoak a ah, egun hori aprobetsatzeko ere radiografia baten egiteko, eta adostasun batetara ere eltzeko metodo baten inguruan. Eta hola, eta egun horretatik sortuko da, haieteko uh, deklarazioa, uh, metodo bat da, eh, gatazkaren uh, kompontzeko metodo bat, bos punturen uh, inguruan antolatua izan dena. Ezeket, sartzen uh, aizen uh, bos puntu hauetan, Bospuntu bos hauen helburua helburuazen metodoaz gain eh, apuntatzea edo gainean jartzea, gatazka honen konponbidean partaide egon behar duten eh, eragile guziak edo aktore guziak eta eh, ordenatu ere bakoitzaren eh, jola edo papera eh, guzi hortan. Orduan, lehen puntuan nazioarteko deklarazio eskatuko dio eta erakundeari behin betiko atzuztea bere uh, jarduera ahmatua eta negoziazioko uh, uh, eskaintza luzatzea uh, estatuai e, zehaztuko da ere negoziazioa eman beharko dela gaztazka ahmatuak sortu dituen ondorio ogusien inguruan, bigarren puntuak izendatuko ditu estatuak, Frantzia eta Espaina eta hori uh, aldaketa hondia izan da, eh, Gatazkaren uh, konponbidean bi estatuak Maila Berdinean uh, esarriak uh, izana, eh, orain arte irakurtzen badzan Gatazka uh, Espainia eta Igualdeiaren Arteko Gatazka bat bezala, haietek markatzen du uh, beste etapa bat Maila urtan bi estatu uh, izendatuak diren uh, konponbidean eta orduan berriz lotzeko bigarren puntuari, bigarren puntu hortan izendatuko dira bi estadoak, eta errango zaie, behin erakundeak egina duela, eta erakundeak egina duela ekarpen hori, ba, esk esku zabaltasunez, hartu, probosamen hori, maingainean jagi eta lotu uh, ondorio eri buruzko negoziazioai. Irugarren puntuak uh, izendatuko ditu uh, beste eragile uh, guztiak, jango nuke, eta batez ere, muin politikora eh, edo konponbidera, edo korapilo horren konponbidera, iritxiko diren eragile goziak. Eta hoek zoin dira, ba, hoek dira instituzioak, eragile politikoak, sindikalak eta gizarte zibila. Eta, eta importanta da, hor jere, uh, markatzea, uh, haietek markatu du uh, gizartearen garantzia ...prozesuaren uh, garapenean. Eta jartzen du horren zentroan... ...irugarren puntuak garaiten badaitu... ...hemen elkarrizketa ireki behar da... artean elkarrizketa ireki behar duzue... ...eldu behar ziste... ...ara zu guzietara... ...bainan eldu behar duzue... ...gizarte zibilaren adorztasuna... izannik. Laugarren puntua... Uh, ...izango da apuntatzea... ...gatazka horren kom, konponbideak... ...behar dituela biktima guziak... aitortu eta... Aitormen horrekin uh, ba, ereperazio eta justizia mekanismoen uh, inguruan lanegin. Eta azken puntua izango da uh, nazioarteko komunitate horren uh, uh, engaiamenduaren berrestea eta erraitea Orginen Hor ginen, hor gira, eta zuek izan nahi gu hemen izanengira engira hortan laguntzen. Ahoan bilori gabe. Euskal edabideen eman kizuna. Euskal edabideen eman kizuna. Lehen puntua martxan jarri da, irugaren puntua ari da martxan jartzen, eta, eta guk hasteko bakibidatik hori hainitz baloratzen dugu, bi urte luze da, behar mentuan, bi urtetan ikusi dugu, euskal herrian, zoin ipar euskal herrian, Uh, elkarrizketa uh, guneak martxan jartzen, gizarte zibila antolatzen, aloh ez da, uh, osoki antolatua, ez da, oraindik uh, gai guzietan martxan, baina hor da, uh, izan dira mobilizazio askarrak prozesuaren baitan uh, gai uh, esanguratsuen inguruan, batez ere ondori atalean, ikusen dugu ere, uh, eta bai honako forman ikusi dugu ipar euskal erriko uh, autetxi importanteak Adiarazpen amankunun bat egiten, horien zat markatu zein diren, a, ez da baidatu behar diren gaiak, eta erraiten bai elkarrizketa da bidea, eta gu hortarako presgira, egoaldean ere ikusten dira hagin manak berriz hartzen, beraz metodoa martxan da, ez gira iritsigatazkaren konponbide integralera, baina, Egia da, metodo horren baitan zailtasun handi bat badugula gaur egun. da elzeko zinez bururaino eta da, espaino eta frantxe estatuek hartu duten jarrera metodo horrekiko eta hori baino gehiago, gatazkaaren komponbidea horrekiko. Zure lekuan dola zometi labete hor genuen suprefeta. Eta suprefetak, beraz, frantziar estatuaren izenean erraiten zuen Ez zela hankasarzerik bake proxesuan, ez zela bake proxesurik, ez baitzen gerlarik. Nola jardokitzen duzu horako adiarazpen batzueri. eri? Uh, nola jardokitzen, honik uh, ez dute jango beharko ginukeela, suprefetak bere uh, jarrera aldatzeko, baina suprefetaren uh, jarrera da, fe, ipar euskal erriko ikuspegitik, uh, betidanik, hartua izan den, diagera, ipar eh, euskalegiarekiko. Uh, Baina, behar entuan, hainbeste ukatzea, hainbeste repikatzea hemen deus ez dela, agerian uh, usen du, badela. Badela, beste naz uh, zendako, uh, aldi oro, gatazkaren konponbidean, eman daitezken pausuetan, uh, bada, uh, ez ezko, borobil bat, uh, esetado, horren, uh, partetik ez taulergarri zen ez da pausurik emaiten uh, presuen gaian, edo hizkuntzaren gaian, edo lujalde kolektibitatearen uh, uh, baitan ez bada arazo bat uh, badela. Ok Gerla gehela da, uh, itz hori erabiltzea, eta eta mentuan, frantxeas kulturan da uh, ez nahiz ahitzen ere hola hitz hemen ez ez da gerla. hemen bada uh, gatazka bat, eta gatazka hori konpondu beharko da eta konpondu beharko dute e, gurekin. Hortzenion e, estatuek ez dutele urratsik eman hait, ez dutele eman urratsik azken bi urte hauetan. Ez da arrisku bat blokeo, blokaz, arrisku bat zozote duzu ikusten, prozesu hau gelditzeko. Eta bestalde, e, urratxau aldi bakarreko erabakioat izan da, bi urte pasatu dira. Hore arrisku bat ikusten duzu? Hala, nik ez nuke jango blokeo batetara goazela nik blokeo batean gira, nik estatuak uh, bloka jortan dira, ez dute nahi uh, eta hala. Agiskoa beti bada, agiskoa bada, uh, etxipenean sartzen bagira eta ez badugu gehiago sinesten, uh, martsan jarriden metodoan eta ez badugu gehiago sinesten, uh, gakoa gure eskuetan uh, dela eta, pa, Eta izango da, ere ba, hainitz parte hartu uh, dugulako lakotz azken uh, uh, urte hauetan, egondiren uh, foruetan edo uh, izan diren uh, formakuntzetan, baina ez, um, ez da errezetarik etorriko uh, beste uh, nunbaitetik. Errezetik, gakoa guk dugu, hemen uh, badira dira bitartekari batzu edo uh, kanpoko jende batzu hor direnak laguntzeko, Uh, ekartzeko esperientzia bat, bainan gakoa guk dugu. Beraz, sinesten bat badugu hortan guk ez dugu sinesten blokaz hori uh, egongo denik, eta gu ez gira blokaz orten, eta gakoa horretan da azkenean uh, segitu, segitu uh, denak uh, batuz, adostuz, alde bakartasunean, pausoak emaiten hortan. Gu sinetxeak gira, uh, lortzen badugu gizartean, eta gizarteko eragileguzien artean haintzinatzen uh, ergarrekin eta dosten horrek mugia rasiko duela uh, gaur egun estaduak duten jajera uh, azenta gainera benetan uh, e ezkohtasuna horien uh, aldean da gaur eta, eta hori ere horien prozesuarentzat prozesuaren zat, uh, zat balin bada denborarekin jokatzea, horien jajera ere denboran mantentzea lan jero sabila katzen alda horien Ongi ulertu badizut, blokeo edo egoera hori egon daiteke, etak alde bateko urratxe egin zuen, beraz, etarekiko bloke hori egon daiteke, baina e, gizarteak edo eragileek bere gain hartzen dutelarik ere bake prozesua, nolabait, hor dago e, blokeo hori hausteko? Hori da, gutxi gara? Hori da, bizikiuntza laburtu duzu egan da guztia. Hori da, bai, bai, bai. Uh, bai, zenta zenta Jasan edo egon ezin bat uh, sortuko da. Ez da gerota gehiago zailagoa izango zaie, z onartzea hemen gehienak uh, nahi duena edo bojokatzen duena, jakin eta uh, badela, burondadate azkar bat uh, gainditzeko katazka uh, honen ondoriboak eta uh, benetazko aketa batean sartzea uh, heltzeko uh, gatazkaren konponbidea uh, oso uh, ohtarat. Hor beste elementu bat, lehena ipatu duzuna, bake foruan, e, kolore desberdinetako autetxiek, egindako adierazpen bateratua. Zertan da eta zertan dira autetxi hoien e, gaur egun konpombidearen alde? Bo, bake bideak ez daki, eh, zertan diren uh, hauek, uh, egia dena da uh, bake prozesuaren baitan uh, beti... Uh, agertu duten posizioa baionan uh, mantendu uh, izan dute uh, geroan gero uh, urte bat uh, bakarrik pasada baionako uh, furutik uh, gero galdera da ere uh, azkenan gu denak zertan giren uh, deklarazio gene ondotik eta nola ere uh, olako uh, momentuak erabiltzen ditugun olako gogoetan sartzeko uh, eta ba guk bakibilaren arigira orain uh, azken urte hontan Uh, hori uh, gogoetatzen, nola, nola os nartu denen artean, nola sortu olako espazioak, diakinda gainera Ipare Euskal Herriko ikuspegitik biziki komplikatuak dugula, gaya, egualdean komplikatuak badin bada bipolarizazioa gatik, hemen uh, arazoa da jendeak ezakiela. Hain bestu urtetan entzunik emeneza pitsik, emeneza gatazkarik, arazua handa, bada ere jadanik, lehen bat egiteko ipar euskalegian gizartearen baitan, momentuaren ulehmenean, eta batez ere, oiek partaide egon behar dutela, bake prozesu horrek erantzun beharko du ere, jende uh, hauen uh, gogoeri, fe parte sentitzeko, jende horrek beharko du, bere ganatu, uh, bere, uh, bere ikuspegitik eta, eta orduan hori nola egiten da ez dugu, erantzuna bake bideatik, uh, santiak animalekoa da, segur dena da geruta gehiago izan da, gerruta pertsuna gehiago hori irresten zira, eta Eta biar politikoak eraman duten lanak ere lagunduko duela. Baina gakoa jadanik hori da. Hemen, azteko, ipar euskal herriko gizartea parte sentitzea hortan. Ahoan, bilori gabe. Euskal edabideen emankizuna. kizuna. Euskal edabideen eman kizuna. Hor, estatuek e, beren urratxige zemateko aitzaki gizera gaia da, eta e, behin betirako dezagertu beharko lukeela. Zuek eh, nola ikusten ez gai hori? Guk bakebidean, pentsatzen dugu, uh, ezin dena da, simplifikatu uh, gatazka bat. Ezin duguna da, erori uh, betiko, uh, uh, bai polarizazio oktan, estado bat eta uh, erakunde ahmatu bat. Uh, Erakunde ahmatuarekin desagertaraztea ez du konpontzaren, ez da hori muna azkenean, ez hori jokoan dena gauk. Eta, e, eta prozesu bat izan behar du. Gataz luze bat eta zimintzatzen ari gira, e, alde guzietan e, sofrimendua eraginduena, eta, e, eta gai hori e, behar da ongi, Uh, landu eta prozesu baten uh, baitan uh, kokatu. Irlandako prozesuan agian uh, trompatuko naiz datetan, baina usut lehen uh, elkarrizketak asten direla larogoita ama bostean, eta prozesu osoa 2000 uh, uh, pasatan bukatuko da, edo beteren ama urte pasako dira prozesu guzi hori martxan uh, jartzeko. Eta e, zenta etapak dira, eta etapak dira, eta, eta, eta, eta hori martxan jartzeko, ba behar dira. Uh, Pauzoak ere jarri, baldintzak jarri, eta, eta bakebidearen zat, uh, momentoan da ulertu dezagun zer den bakeprozesu bat, nola funtzionatzen duen bakeprozesu bat, baina ez giten sar betiko... Uh, Uh, gaiak harinkia hartuz, uler dezagun denek, zenta denei eskatuko digu uh, uler menaz, zenta prozesu bat uh, ez da ahmakustea, ez da hori, ez da bat uh, desagertzea, uh, desagmamendu prozesu bat uh, da uh, ondorio guzien uh, kudeaketa ere bai, uh, shasian uh, diren militantean buelta arte. Horregatik guk uh, taldean betik kasu egiten dugu gai horiekin zenta hitz uh, egiten dugu gai biziki potoloetaz eta hori or lotoa uh, batez ere sofrimendu uh, ikaragarria. Donc, gozen ulertzera hori eta eta bestela uh, tronpatuko gira eta ezin duguna da uh, berriz sortu gatazka bat sortuko duen uh, uh, egofea esinatuki bat. Bai hor, e, garai berriak e, lortu nahi dira edo eman dira abian, iztegi berria ere sortzen ari da, ba, nola baita saldu behar den, alde e, galdetuduen bezala, or, bake prozesua edo gatazkaaren konponbidea, nolako terminologia erabili behar den, bada initz erabiltzen dena ere, e, transizio justizia, Zuta dira termino horiek ere azaldu behar gizarteak bere gaina arditzen. Bai, ahuntatua, ahunt eh, ozti honera eta nuen gubake bidea taldean hortan oztangira. Guazen ulertzera eh, kontzeptu guzi horiek. Dira kontzeptuak, benen gero azkenean da pratika bat eta, eta bai, da iztegi behi bat, alok bere alde hon eta txarrikin, eh, alde hona da... Eh, Uh, izegi berribadek eh, kartzen adostasun bat eh, egin behar den hariketan uh, arazoa da ez uzularik ulertzen sortzen aldiren uh, keskak, zalantzak, desa adostasunak edo uh, aserriak gatazkaren konponbidea bake prozesua bai, uh, dependez, nondik hartzen duzun uh, da esberdin dela gatazkaren komponbideak hartzen dukutxua kont politikoagoa eh, bake prozesua Gehiago, uh, kontzeptu uh, nik jango nuke, batera da, eta ga, ga, ez da, galtzen duena, bainan, kentzen dio karga po, gatazkaren konpombideak ukandezaken, uh, karga politiko guziaz, eta gatazkaren konpombidearekin, eta gehiago, gu baki bidean, uh, niztasun hori dugulako zitaldean, gatazkaren konpombidea bat zuen zat, uh, da, uh, proiektu politiko bati. Eh, hau da, uh, abertzaleen zat, uh, bihar... Uh, independentzia beste entzat ez dakitzer. Bake prozesua ez, bake prozesua da, bai, bakea, beraz, da, elkar bizitza. Da, uh, ere mubat, elgarrekin, uh, eraikitzen duzuna, eta dituan ara da, zoguziak, elgarrekin konpartitzen dituzunak. Justizia transizionala, me justizia transizionala da, uh, oso zabala, hainitza, eta giza eskubideeri uh, lotua, eta giza eskubideak direnean, azkenean, edo zuen azkena uh, muina. Uh, Boa nahi hartuko ez, berdin uh, explikatziu guzietan, ez? Ez <risa> batzutan traba direlako, edo batzutan lausotzen duelako. Eta beste bate gadera bat ere egin e, nahi nizuke, Hor eh, hainbat foroetan eta bereziki unibertsitatean egindako Unibertsitateak antolatutako foro edo jardunaldi horietan, aipatu zen eh, kazetarien eginkizuna gatazkaren konponbidean. no ikuspegia dauka zuen eh, horri buruz.: Gu uste dugu eh, komunikabideak gaugegun bizi dugun eh, momentuan eh, funtseezko tresna bat eh, direla bakibidean. Eh, uh, sergaitik ba uh, sinple da. Uh, gizarte osoa ongitzen uh, uh, dutelakotz eta uh, guk hasteko sinesten dugulakotz badutela sernaia uh, ekartsekon. Eh, uh, bai, ni utzuki istegi orren esplikazioa auktion uh, aipatzen sinuan egia da istegi arrotz hori gaur uh, Uh, irakortzen duguna egunero, baina ez duguna ulertzen, uh, esplikazioa uh, be, uh, gatazka beraren uh, gainean, uh, eta uste dugu, Euskal Herrian beharko dela, lan haundia uh, egin maila hoktan, zenta, ba, berriz errepikatzen dut, uh, uh, polira, polarizazio bat emaiten delakot egualdean, eta orduan, duzu alde bateko, dobesteko uh, Komunikabidea edo uh, ipar uh, euskalegian uh, ba, berdintxu da, baina gehiago uh, edo ez dugu onartzen uh, gatazka edo saiatzen gira. Eta gero egia da, gainera, uh, uh, komunikabideak hain neutroak egon nahi duten, Uh, Olako momentuetan ba, neut jaltasun horretan galtzen direla, eta ez direla oartzen ere, uh, azkenean alde batera egiten uh, dutela eta egia da bakibideanekin, batez ere gomenduak atera direnean, uh, pentsa da, lehen gogoeta hori izan da. Uh, egin behar dugu lanbat bat kasetariekin. Zenta uh, em, duzun tituloajaren arabera kutsatzen duzu, uh, gutza duzu izan daitekeen dokumentua hor batez ere ditut gomendiuen titularrak eta ez dut uste gainera fedetxarrez egin zenik bainan bai komunikabide batzuetatik deliberatu zen zerbait apuntatzea, uh, ba, de, dependenzoin, eta on, eta apuntatzearekin, eta gero hori bakarrik tratatzearekin, egin zuten uh, gomendioen uh, uh, irakurketa hori uh, dena trezna bat uh, integrala eta eta hartu behar dena berri integraltasunan, eta hori ez baduzu duzu egiten, ba harrik eta bera uh, faltsurtzen duzu. Eta gok gai, pentsatzen dugu bai behar dela, ez zentan normala da, Uh, ba ez ezgi, gira denak aldatzen ola uh, eta gu gogoa gu, dugu bailanketa berezia egiteak egongira FP uh, fundazioarekin itz egiten uh, baitute uh, hoiek uh, uh, sail bat ogen inguruan uh, lan egiten duena eta egondirenak palestinan eta Israelan lan hori egiten uh, kasetariekin eta bai, gakoa da, nire gakoa da uh, ez Uh, Prentssapartidista bat egiteko eza hori galdetzen uh, dena, baina bai bakearen uh, alde lan egiten duen, uh, prentssa bat uh, eraikitzea funttzeezkoa izango da. Haan bil gabe. Euskal Edabideen emankizuna.s eki Eda emankizuna. Garai bateian uh, nazioteko batzu jodeak lan handia egindu, bake prozesuan, Gaur guti ontzuten da, edo batera, zestakit, zertan da, badea lanenaidea, badea batzordeaik, zertan da? E, nazio hartu eko e, batzordeak hor dira, lanean dira beti argi izan, da, izan dira, zenta batzordea esberdinak, hoien helburua ez da prentxan agertza, hoien helburua da prozesu hori e, haintzina eramaitea, eta eta behar diren etxeko lanak uh, egitea. eta normal denez uh, ebe, uh, diskrezioa uh, ahiz ibiltzen dira. Uh, eta ulertzen aldena eh, gero eh, eta diskreio horrek ere sekretismo bat eh, edo tentsazio hori sortzen du, eta eta bar baan hoik uh, repikatzen dute, eh, Ez uh, e uh, da erresa, eprozesu bat, luzea da eta importantea da uh, isilpeko uh, lan hori, baina uh, erantzuteku zure galderari hor da, uh, lanean ari da, apirilean uh, aurkeztu genituen uh, gomendioak uh, uh, nazioarteko aditu uh, batzuekin eta... Etala. Zientzen dezu, europatik e, olako nazi horiek kairagelioiek lan bat egiten ari direla, bada indarrik, bada presio egiteko biderik e, kasuantan Madridi edo Parisi, edo zin ametxe egin, arlo hortan? Ah, me, ametxe egin behar da beti. Me bai, nik uste dut uh, diendeguzio hori ari dela lanean eta horiek baino askoz gehiago ere bai. Zio, uh, sinesten dugun guziak ari girela uh, lanean eta Europan ere ari dela lanean. Uh, bestela, uh, ez zitaik egulegtuko, hainbat uh, uh, uh, diren hainbat uh, deklarazio, haietetik egondira, eta ez txikiak, uh, ere betiok uh, da lanean, bada uh, nazioarteko deklarazio bat uh, presoen uh, inguruan ari dena lantzen, Amerikanere uh, egonda ekimen biziki uh, importantea e, ha uh, bi uh, lendakari ohik uh, uh, Amerika Latinakoa hor uh, hitz egitean eta bultzatzen bake prozesua ari da ari da eta eta itekinak ordira ni, nere ustez, azken urte hauetan egin den uh, lan uh, gusiaren ausagarritasunari uh, esker ere ikusten da hori dena nazio hartan mugitzen bada Da, ikusten dutela kotz, hemen uh, jendea mugitzen dela, gogotsu dela, eta orduan ari gira beti elkag alimentatzen eta lehen ondori ikusten. Eta lehen ondori hauetan uh, Estrasburgoko epaia biziki uh, uh, importantea uh, bizi dugun uh, momentu untan, giza eskubidean bidean, giza eskubidean, giza eskubidean, giza eskubidean, giza eskubidean, giza eskubidean Uh, gaia funntstzeezko uh, gaia delaakotz josesu honetan. Zi horren ondoriotako bat izaten alda zuen ustez Es Strasburgeko epai hori edo arrunt ezt zaiko zirik. Uh, Au eta eta Euskalegian bultzatu diren uh, dinamika zabal uh, guziak eh, iristen ari da Europaraino ba, muga mugabatzu bat direla eta e, eta eta azkenean ba, markatzen da muga hori eta gaiten da bon, are Hemen dena ez zinda, ez, hemen egin behar dena da, giza eskubidean irrespetuan berritz uh, bide egin. Entzutearekin, ulerzen uh, uh, da, bakearen bidean gaudela beti, urratxak uh, luseak direla, epe luserako uh, prozesu bat uh, dela, alta aktualitateak ez ote du gibelzapen bat adiarazten, entzuten delarik idokin nalderen kontrako euroa gindua, edo Emili Martin, erirat, mugimenduaren uh, kidea madrilela eta deitu adela azken egun hauetan ez da hor kontra sa, kontra erran bat edo kontra egitate bat uh, Nik ez nuke erango kontra erran bat uh, da uh, ostion haipatzenoan e realitate bat eta da uh, estatuek ez dutela momentuan mugimendurik uh, eginai az nik ez nuke erranen aldaketa bat bat dela uh, segitzen da orain arte uh, egindakoa egiten uh, segitzen dutela, mm -hmm. baina uh, segituz, eta gohtan sinetxeak gira baki uh, bide ataldean, uh, gizartezi bilak hartzen badu hori uh, bere esku eta bera bultzatzaile bilakatzen bada, biziki komplikatua uh, izango zaie oktan segitzea eta oktan eragin behar dugu. Eta hortan eragiteko badagun, badira komunikabideak, badira nazoaktan ari diren e, e, taldeak eta Eusko Alegian e, diren e, eragileak. Urte luzietan entzun dugu e, estatuak negoziatzera behartu behar direla. Zure ustez, konkretuki e, estatuek zerbait negoziatzera jarriko dira EPE moz erdi batean? Edo, zer da negoziatu behar dena zuru ustez? Ba, agenda, ez ba, duakioa bakibideari uh, itzigitea maino jena uh, agendaz. Baina, haietan uh, erraiten zen, agenda izan behar da, ondoriuen atalekoa. Eta estaduek eta erakundeak erakundak behar beharkutena, da hori. Hoien, uh, bien arteko uh, uh, gatazka armatu honetan, egon diren, uh, Egon diren uh, ondorio uh, guztiak. Hola, ematen du epe elbontzean uh, ez, uh, main batetara ez dutela eldu nahi eta egia da, etengabeko deklarazioak uh, oktara joiten direla. Beraz nola, zenta beharko da, negoziazio batetara heldu uh, nola egiten den hori guk ezugu formula. Eta, eta gugainera pentsatzen dugu, uh, behar dugula. Uh, Hortanzentratu uh, zentratu ez uh, negoziazioaren edukenean, ba nola egartzen ditugun, uh, eragile horiek main baten uh, inguruan, eta gomen diuen gakoetariko bat da hori. Uh, Ondorioak, eh, ondorioen inguruan... Eh. Azterketa egin behar dela esan duzu, hori dela lehen, lehen pasua aietaren aburuz. Zein, zein txuk lirateke ziru eustez, egin diren aintzinamenduak e, ere muertan? Nola zerrendatuko zen ituzke? E, ala, egon diren aintzinamenduak nabagmenena gure feneretzat, asteko da gai horren inguruan emaiten ari den adostasun zabala gustea geruta eragile gehiago ados dela proceshonek ekarri berduela eskubilen errespetutik eh presu eta islarien pre, eskubidian errespetutik etxeratzea eta hori ez da ez da um, gauza txipia bigarrena eh uh, nuke uh, gai honetan gehien ungituak diren uh, eragileen uh, Engai amendua prozesua horregiko. Eh? Dela IES-larien uh, kolektiboa edo presuen uh, kolektiboa lemomentutik sartua uh, uh, uh, aieteren uh, bide horrean uh, eta hortan eragiten uh, dutena eta horien uh, ikuspegitik ari direna uh, bake prozesu honetan uh, bultzadak emaiten eta erogarrenak hango nuke behitzen gaitzunut Estrasburgo-Estrazburgo Aztapen bat da, ez da epai simple bat, epai importante bat da, eta adierazten diguna segitu behar dugula bide oktatik, bide oktatik uh, gaur egun den uh, presondegi uh, politika aldatzerara maiteko. Aipatzen duzu pahotu doktrina? Horretan, e, Strasburgo epai tegin nagusiak beraz hori uh, bideanez haridu, eta entzundugur Espainiako uh, hausitegi gorenak, uh, ez duela hori kontutan hartuko, eta prexoak banan-banan uh, aztertuko dituela, eta ez direla bereala liberatuak izanen. Uh, Nola esplikatzen duzu hor, uh, bide horretan, horako edalakibat? Dio, nik... Uh, Espainoal ikuspegitik eta Espainiak justiziatik eh, emaiten den ejakzioa non normala da. Eh, guretzat urratza handia baldin bada, pentsa horien zat, eh, zer, eh, zer suposatzen duen. Eh, gaitan gu benetan da eh, azken hilabete luze hauetan eh, urrak eta inguruan... Eh, haritu diren eragile hori eta egitak hori. Hor iristen da kolpeaz eta horien kolpe bat da eta eta behemementoan argideena da behartuak izango direla betetzea eta eta, eta horiek ere eh, aitortzen dute hortan direla. Hor bai denbora denbora irabazte batean dugu espainol justizia baina betetzen ari da. Betetzen nare da. Frantziarekin? Frantziako estatuak ez du doktrina hori aplikatuko? Ezu doktrina hori uh, frantzies uh, estatuak. Frantzies uh, estatuak uh, du biziarteko zigora. Bizi uh, osurako zigora du uh, frantzies uh, estatuak eta, eta ortarako ez da kondenatua izango. Eraz, uh, eh, ansten dugu uh, hori. Gertatzen dena da Frantziarentzat. Ukandu aukera uh, historikoki zuen uh, jarrera aldatzeko. Eh? Hau da, ni ez naiz partaide eta lehokatzen naiz uh, Europako lagundu den Espainia hori. Uh, eta aieterekin ez duela hartu uh, aukera alde bakartasunean sartzeko prozesu hortan. Baina ez dueran nahi, uh, ez delakotz orain txartu, baiak ez dela asartuko giza eskubidean errespetuaren baitan. Eta hortan baduko ere lan egiteko. Eta esperantza? Esperantza? Bai, bai, bai esperantza bai. Ez bada esperantzarik, ez baginu esperantzarik, ezginen ibiliko, hilabete lintzauetan, biltzen eta biltzen, bakebidea sortzeko. Ez baginuan esperantzarik, Uh, ez ginen foroogen antolaktan uh, sartuko. supposatu duen lang guztiarekin zuenjanuke uh, neugiarekin, Eezginent tsartuko gomendiuen hausnarketan uh, uh, eta prestaketan bai bada esperantza are gehiago uh, guretzat parte hartu dugula hainbat uh, foroetan eta hainbat adituk uh, maila hortan ere gehiago komintzitu gaituztela. Do, Bilbon egon gine larik, parte uh, hartu zuten uh, bi irlandes. Bata uh, ikerlari izena eta ibili izena irradio uh, lanetan, bak e-prozesu batean bizik importantea da, untsa zerrendatzea ondori ogusiak ino reza anzteko. Zenta prozesua martxan denean eta eltsentzirenean konponbidera eta uh, akordiora, akordioan uh, ez dena, ba, ez kanpo uh, gelditzen da. Donk baket prozesu horren kanpo, donk hori dena pikatu sigun eta ondoan bazen presoi bat irlandes bat eta uh, eta etzena Herripublikaja. Eta hitz uh, egiten zuena Herripublikar uh, uh, batekin eta, eta eta esperantza ematen du. Esperantza ematen du ikustea olakogatazketa nun uh, uh, Bi aldean arteko gatazka izan den askarra eta krudela uh, iristen aldela eta berdin Ego Afrika jarekin uh, berak espikatu zigunean nola pasa zen uh, hori dena. Prezuen eh, zen eta nola sentitzen dituzu zu pixka prozesu honetan bi urte gero, aiet gero, behar ba espero zuten pixko hau eh, azkarrago joango zela, hor sufretzen badira sufrimendu askarra eskuin, Zeditik duzu, indartzu, prozesu honetan segitzeko aitzenera edo pixka bat e, uzkur? Well, Deia, uh, ezun maite hitz egitea uh, jendearen izenean. Baina, ala ere nik nere sentxasioa da. Bo, normal beti gehiago espero da hainbeste sofritu uh, duzunean. Eta batez ere uh, gaur egun segitzen duzunean. Hortan uh, ez? Uh, bidaiak. Uh, daun gauzu koste ekonomikoa, akidura, zure seme alaba beti barnean uh, be, beti uh, dauden uh, baldintzetan, eta, ba, bon, da, frantses estatuan emaiten uh, diren uh, egoerak edo gauk uh, haisebiako presoak aipatuko ditugu ala ere direnak uh, goze gegeba uh, batean hoien uh, bizi baldinzen gatik, eta direla duela hilabeteak uh, saiatzen eta saiatzen uh, Ekar jango nuke uh, negoziatu beharko ez liratezken uh, uh, baldintza duinak uh, izateko. Donbai, gura beharekin gero uh, hor, dira. hor dira eta eta, eta, eta nahian eta lagundu nahian eta, eta noskisin etxin nahian. Eh, mm. Foroak haipatu dituzu munduan zeharribi izan zaretetokies berdinetan, eta mundua ere urbildu duzu euskal herrira beste esperientzia batzuk ezagutzeko. O, esperientzia horiek begiratuta, holako kasurik atxeman daiteke hau dan nun alde bakarreko, bakarreko prozesoa ikusten den, eta bestaldetik aldetik e, ukapen osoa eta esperientzia hoiek ikusitaba nolako ondorioak edo atera daitezken? Badira, prozesuak alde bakarrean ireki direnak, uh, gero alde bakartasun uh, bakaht batean uh, konpondu direnak, uh, nik ez uh, ezut uh, ezagutzen eta orain horrein uh, ez ezut ezagutzeko uh, paradarik izan, mebon ez naiz ere holako uh, aditu bat uh, gaioien uh, inguruan egia da, uh, galdera bat dela eta galdera hona gainera ejango nuke eta uh, bai hori da gako bat uh, gatazka den konpon bide edo bake prozesu horren, uh, baitan, nola elzen gira aldeain niztasun hori uh, maingainan jartzen eta elgarrekin uh, konpontzen. Ahoan bilori gabe. Euskal Eda bideen, emankizuna. Euskal Eda bideen emankizuna. emankizuna. Zikitugu zikitu du baitzina, beraz, azken ataldean, Ahoan bilori gabe emankizuna hontan, Anais Funozaz, gure gomita. E, zu militanteik gizara urtea initz, daramatzu militatzen, hainbat e, harlotan, e, familia ere baduzu, lagunak ere, nola txertatzen da e, militantzia lan azkar hori? Eguneroko misitzarekin, ozuk, nola e, eramaten duzu lan hori? Pizikera hori? Ba, nik uste dut, uh beti ezuda la kausitzen baina nereka kontu bat dela eta egitmo erritmo oktana saiatzea beti behar denean pausatzen megiala ez dela erretsa nin iretsat badakit eh nere militantziarena autuak ekaginauela beste toki batzuetan gutiago militatzea, bat denetan ezin dut zolakotzen denbora berdina burraso naiz, baina ezin dut inbertintu nere ikashto lan, bake prozesuaren zat inbertitzen dudan denbora megiada ez dela egesa, garrai batzu beak dira, eta baina, ni bezala bagira handan abat. Zihazkai, izbat? asako arazo eta zuekguraso zira ere, ze azken? Meni bezala bai kezkatua naiz, Kezkatua naiz eta luztzen dut gution fantxika uh, egiten uh, zuen uh, galderari eta uh, hemen ez da gelarik beraz uh, ez da ez da konponbiderik ez. Ba, Beldu gargiatzen maiten dudana bugasu bezala da gaur Frantziak hartu duen uh, itxukeri uh, fea, Itzukeri hortan, uh, atzera pausoak uh, ari girela emaiten eta, eta ni hau um, uh, ikastuen, uh, ikastuetatik uh, sortut uh, uh, hasi naiz eta inpresua dut, uh, egitea pumpe bat oitamar uh, urte uh, gibelera eta izaitea um, nire burrasoak ziren uh, egoeran salbu uh, bon, uh, horien egoeran uh, dena zutela borrokatzeko, uh, dena zutela egiteko, badugu dugu ala ere aintzinamendu hori, baina bai beldogarria da. Ez hote diren sartuko uh, olako uh, fase uh, batetara, nune saiatuko uh, nun, uh, diren uh, ba, bultzatzen uh, ikasolak uh, ez edatzea, baina neretzat lotzen dut uh, gertatzen den guziari. Niretzat Frantxez estatua horretan txartzen bada, da aietek duen, um, edo idekitzen dituen aukerek beldurtzen duela. Egon da, ezin daukatu, Ipar Euskal Herrian, posizionamendu zabal bat uh, bake alde, uh, ikusi dira kontsentsu batzu, uh, ikusten ez zirenak, eta hor lujalde kolektibitatea dut uh, buruan, eta ari da sortzen entitate bat, Ipare Euskal Herrian entitate bat, orain arte uh, etzena. Eta hor duan, ni uh, burra sobezala, sentitzen dudana da, edo zer gauza laguntzen alko lukena intzinemendoa emaiten, eta bere, dugun berezitasun hori errekonozitzen, behar da hil. Behar da hil, euskal erria ez nuke errangu hil, baina bai desagertara dira detaileak, me kaf, kafena eta da, bai zu dena berezita bat ekartzen aldi gure, um, gure lujaldea di, kendu, kendu, beldu gez, beldu gez behartua izatea, errekonosimendura, izkuntza politika berezibatetara eta, eta, eta gatazkaren konponbidera. Atsizira doidoia ipatzen iparaldearen zateko kolektibitatea, ondoko egunetan baterak berriz karrikarat joaitea deitzen du, maulerat. Sehaskaren problema berriz main gainean ezarzen da, hor instituzioaren instituzioari ez erranduela Frantses estatuak. Zure ustez segitu behar hoteda, uh, borrokan, karrikarat joaiten, uh, uh, adibidez, instituzio bat aldarrikatzeko iparaldearen zateko? Aztut dudaik. Hori uh, dela uh, gako bat, uh, bizik inportanta dela uh, segitu dezagun uh, mobilizatuak uh, izaiten eta batez ere um, elkar uh, lanetik eta, um, eta borroken osa garritasunetik uh, segitu dezagun, uh, sortzen uh, entitate hori eta zentan erantzat uh, lortu behar duguna da indar hagemana. Uh, aldatzen eta hemen den inda jahe hori uh, anditzen, beraz nik baixin esten dut. Uh, Izan godan ere kultura militantea, ere ala delakotz, baina inportantea da. Ikarrikan egotea, importantea da ipar euskalegi osoan uh, lanean egotea eta gaiak uh, present egoitea karrikan egotea garrantzitsua da, zehaskak ere beste bide bat hori noski hartu duela, baina beste bide bat ere, nazio jo du, e, justu bake prozesua entzat ere, egina izan demezala, uste duzu horrek, ere ondorio zehatzak edo eraginkorrak ekarditzakela. Bai, mm, egit, nigu ze dut, uh... Dauden laguntzen alduten eragileekin egoitea importantea dela. Importantea dela kanpoan ezagutaraztea. ezagutaraztea gure hizkuntzaren egoera dugun parean estatua nola jokatzen ari den eta eta lortzea, Uh, kanpoan ere jende bat uh, lobi lan bat egiten duena eta laguntzen duena azkenean mentalitateak uh, aldatzen. Zenta hori da ere uh, kanpoko jendeekin uh, uh, lan egitea da permititzen dizula bisganaka bisganaka txip hori aldatzen, uh, uh, txipa denean frantzian uh, zinez uh, Jacobinoa eta eta dio la beldur bat bere lurraldean dituen hizkuntzi beraz bai behar da behar da bainan behar dena da uroren uh, gainetik konektatua izan gizarteari eta gizartea eraman gogo eta urtara eta eta algarrekin aintzinatu eta ta, ta batiz ere ulertarazi gizarteari eskubide badela Luralde Eh, Elkargo bat, edo autonomia? Mm. Hore uh, izenean hitz egiten dut emana. Sí, sí, sí. <laughs> yeah. ha, Aperaz, ha, trampa egin didazue, baki bidea bezala gombidatu izana. Be. <laughs> uh, Aitortza politiko bat behar da. Uh, Lugalde kolektibitatea den, uh, autonomia den segurena da aitortza politiko bat behar dela eta, eta aitortza politiko hien uh, barnean uh, ehzkumena garrantzitsuenak uh, ukan. Nik lehen etapa bezal naujalde kolektibitatea hontza jartzen dut eta, eta tresna egokia dela. Uh, uh, gure, uh, gure uh, garapenean Uh, Norski uh, gehiago, nik militante bezala, gehiago uh, nahiko nukeela, eta eta nire sedea ez dela autonomia batean uh, gelditzen, bera nire guzti dut, uh, uh, dena da etapa kontu. Eta lehen, lehen etapa, da ez, ez uh, utsegin behar. Eta da, ze, ze kuadro emaiten diguten, eta lehena da laukaldaitasuna, niretzat behar duguna lohtu itsaiten beingoz eh uh, eh uh, ori idu uh, hiru probintziak aktatzen duen uh, uh, instituzio bat eta uh, hainbat eskumen garapenerako baina garapenerako ba, garapen euskaleria uh, oso mailan Zuk uh, hainitz uh, diendekurutzatzen baituzu, kanpoko persona hainitzekin harremenak baitituzu, uh, nola ikusten uh, dute Euskal Herria, kampotik, nazioartetik adibidez, edo frantzia, frantziatik, edo nazioartetik, nola ikusten uh, gaituzte, nola ikusten uh, dute uh, gure lana aitorza politiko uh, ezaren parean? Alors, ni biltzen aizen uh, ere muetan... Uh... Edo jendeekin ez gira soilik edo batez ere aitortza politikoaren inguruan ari benan gehiago bake prozesuaren garapena eta bach. Nik badira bi badira pertsona feen mota ezberdinak badira badutena historio bat Euskal dobederen ezagupen bat eta orduan segitu dutena gutxi gora behera nondik nora joan diren eta gero badira Hainitz eh, ez uten ahungi ezagutzen edo ez nuke jango bat ere, baina eh, bon, bat ez ere frantzian ibiltzen aizelako, ez baina nipar aldea da bakantzatoki bat eta, eta edera, eh, edera eta, eta, eta giro polita. Orduan duan, eh, badira ezagutza mail esberdinak erango nuke. Eta, eta ez nuke erango lako kontratasunik denik, da gehiago ez ezagutzatik, ba ez ulertzea azkenean, zerraitik uh, logalde kolektibitate bat, zerraitik uh, gatazkaren konponbidea bazelarik uh, gerlarik, baina azken urte hauetan gui bil, faina aztiko ni bilina izen uh, eta uh, bada uh, orain uh, atxikimendu bat, gogo bat, eta engaiamendu bat ari dena uh, zinez uh, diseinatzen Eta egiten nuan, eh, bakebidea eta LDAs frantzekin eh, ahiman biziki eh, onak dira eta, eta, eta beti hor gira ahimanetan eta, eta segitzen helgarekin hausnartzen. Eh, eh, segit, nik dut, eh, gero gehiago izan da, gero eta eh, izango dela mentalitate horiek aldatzean. Nik bakit kasetari batzuekin eh, itzegin eta ere... Eh, Ikusten dute, zerbait ari dela aldatzen, eta, eta urundik agitzen dira ere bai. egiten dute, pasazarete deusi zaitetik, orain, gehiengo, politikoen gehiengoa hor, denak banderola baten gibelean, foruman denak hemen hor jariak, orduan, asten da, jendea, hemen bada zerbait. Guk lortzen ez duguna beste zonalde uh, bat zuetan edo uh, frantzia mailan, ba, zuek zuen uh, eskalati honetan ari zarete donk, da adierazle, zerbaiten uh, adierazle. Horain egimardena da, ba, segituz, eta bake prozesu hori, hainit zitz egiten dut uh, Euskal Herrik uspegitik, mainan jokatzen da ere, Frantses eta uh, espanol uh, Gizartearen onakpenetik, uh, behar uh, beharko dugu ere, beharko dute ere populu horiek egin hoien uh, lana, hoien bidea, ulehmen honetan eta uh, aitokmen uh, honetan, bainan bai aldatzen ari da. E, Frantxez estatuari buruz haipatu duzu, aldatzen ari dela pixkat. Estatu Espainiari buruz, noski ez duzu ah, olako ezagutza izango, baina dituzun no hori hartzunen inguruan aintzinamendurik ah, ah, ah, ah, edo behar Ez. Ez da olako aintzinamendurik ah, espainol eh, ah, estatutik, fai, presua dut, harintzela hori egipigatzen astapenetik, ah, eta nige jago oktara nuen Bai bada, Bada, bada autonomia erki dugu egoan, bada nafagoan aldaketa, usud ezin dugula ez ikusi, emaiten ari dena egoeskoa eta jazoin ezberdin engatik, nafagoan emaiten ari dena a, Uh, ni esperantzaz betetzen hau, eta hori gaiten dut, eta, eta badakit uh, sortzen dela miseriaren gainean, eta emaiten den uh, krisi uh, egoera ikaragajiaren gainean, baina uh, ari da, um, gizarte bat, elkak bizitza bat osatzen, eta, eta uste dut uh, hori biziki inportanta dela. Eta gero bada, eta ezin duguna da ezaipatu Katalunian emaiten ari den egoera, eta hori ere uh, uh, biziki uh, uh, zonke errango ilusioa izt haundia da, baina bai da importantea gertatzen ari dena adola iru urte hainietzek uh, ez zuten sine hori emango zenik uh, Katalunian, holako uh, Giro bat, holako uh, metaketa bat, eta uh, gizarte trinko bat eganez bai, bai, guk nahi dugu. Nahi dugu gure bidea eta nahi dugu uh, gure estatua. Orduan, uh, bai gauzak aldatzen dira. Arazoa dena da Espainiaren zat, meboan Frantzia ere uh, ez daugun Espainia gehiago da Espainiak duen krisi uh, ekonomikoa. Uh, duen usteldura, bere egitura, bere nola usteldua den, eta hori ere uh, uh, da uh, arazoa, meda ere aldaketarako uh, elementu uh, importante bat, bada, krisi politiko bat, aski importantea uh, uh, Espainian. Orduan ez da estadoak ez dira lakotz uh, mugitu, uh, ez direla eman aldaketa sakonak uh, azken uh, urte hauetan. Mileška erre Anaïs Venus a semana parte harturik eta bestaldi bat hartio. Ba, mitchi